Rugăciune pentru taina, rugăciune în Duh și în adevăr. Aleluia, slavă ție, Tate Ceresc, a toate țiiitorule, Torule. Te iubim și te rugăm, rânduiește pentru noi trecerea de la slujba și închinarea văzută a La slujba și închinarea nevăzută.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 Copleșitoare și frumusețea cea negrăită a luminii care este fără chip, căci fericiți sunt cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, a toate țiitorului! Te iubim și te rugăm rânduiește pentru noi!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 adică au biruit în războiul cu gândurile. Așează-ne între cei care au împlinit paza inimii, lipsa de griji, neîmpătimirea, ridicarea minții de la tot ceea ce este deșert și vremealnic. făcă mintea să afle locul inimii, unde se vede pe sine, luminoasă, și având darul deosebitului duhurilor care alungă gândurile. Le mistrie prin chemarea numelui Domnului Isus Hristos, ca să împlinim porunca Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel, cel, cel de săvârșit este, fiindcă noi crucea neamului nostru l-am purtat când pe Domnul l-am urmat.